This call is now being recorded. Bismillah <laughs> ar-Rahman ar-Raheem. Man ga da mardood hadith aqsaam way li, no pa'i ki man ga aqsaam huw way حدیث رد کیږي یا د انقطاع فی السند د وجنا چې په سند کې انقطاع وي او یا طعن آ... فی الراوی پر راوی کې عیب وي به دا غطع فی الراوی پر راوی کې د عیب موجودواله دا غیبی دو قسمه ندي او دا غیبی لا اقسام مونږ جوړ کړی دي داغه دو اسباب و گنیاد بانی چه یو راوی کې تا عنوی یو داغه عدالت دی او دویم داغه حفظ او زبد دی داغه حفظ او اتقان دی نو پا راوی که داغه دا, دا عدالت د وجه نا چه کم تا نو پای کې دو اقسام منگا ذکر کردی دي چې یا یو راوی اغا کذاب وی یعنی یک غبو علر رسول په پیغمبر بانی دروغ وی و دا غی روایت موضوع ویل لکی او و دا سراوی اغتا کذاب وزع فلانون یزعو علر رسول یا فلانون یزعو الحدیث فلان که دا وزع دا حدیثو کئی دوی منگا متروک وی لی چپائی کی او راوی په پیغمبر بانی دروغ ویل ل خدا غنا ظاہر نئی محدثینو دا غاره کې نه ویلې لیکن اغه په عام بول چال کې اغه د دروغونه اجتناب نه کوي پریز نه کوي نو د دې احتمال د وجې نه چې را کېږي چې د شی په با پیغمبر باندې هم دروغ وای او غراوی متهم بالکذب وی نو د دې وجې نه دا, دا غ روایت متروک وای او دا سراوی ته متروک الحدیث راوی وای نن نه دریم قسم دی چې اغیته منکر وای یعنی باز راویان هغه داسې چې داغی روایت ته منکر ویل کیږي منکر دا د کوم راوی روایت ته ویل کیږي نپدی کی ګورا یو تعریف غمنګ ذکر ک او دلته اوس غبل سبب ته هم خبر او وخته چکم دراوی داغه د د یادولو د زبث سره تعلق ساتي په دې تعریف کې فحشا غلطه تاسو پاګینځه اسباب نور ویلي وي فحش فحش الغلط او د رنګ الغفلت او دریم بدی کې ظاهر فسقه فسق دې فسق دې نو ندری زغراف سکو تعلق د عدالت دراوي سره دي او د فحش غلطه او کثرت غفلتو د دي تعلق د ضبط او د اتقان دراوي سره دي ندایات ساتي د داسه قسم راویان او روایت ته منکر وی لیکي هو الحديث الذي منکر د دې اسم مفعول صيغه ده منکر د اسم مفعول صیغه ده او دا د انکار نه دی انکار زد ضد اقرار ته ویلې کی د منکر مقابله کې چې کوم اصطلاح راځي په اصول حدیث کې نو هغه معروف دی معروف کله چې د منکر دویم تعریف منغو کوو نو تاسو ته به د دا معروف داغيغه تعریف معلوم معلومشي چیر د منکر څنګه چې قران کې یا منغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر وایو منکر دا دا معروف مقابله که رازی بلد آیات ساته چه کم راوی اغا اغا کی دا دا صفاتوی نو اغتا منکر الحدیث ہوئی دا منکر تاسو آغا منکر با او دا منکرل نده خواه منکر الحدیث نده بلکه منکر الحدیث ته منکر الحدیث د دین مراد بدانی چه دا سړی د حدیث نه انکار کئی بلکه منکر الحديث نه مراد با هغه راوی وي چې باغه کې دا د صفات ويخه د دې اصطلاحات او ته خیال کوي چې محدثین وي فلان کې ځکه منکر د حدیث خو کافر دی هغه مسلمان نه دی خو بهر حال دا منکر الحديث یی دا د راوی صفت دے. نا دا دی لو د دو دوه تعریفونه دا منګه کوي یو تعریف تا سرما پا دا داکی شیر که هو الحدیث اللذی منکر دا انکار نده لغوی طور بانی اسم مفعول دی او دا دا اقرار زد رازی انکار چی دینو د اقرار زد دی انکار یوشه منل او انکار دی یوشی نه انکار کول نا منکر دا غی نا اسم مفعول سی غدا هو الحدیث اللذی دا اغه آ... حدیث دے هو الحدیث الذی منکر اصطلاح کی اصطلاح د اصول حدیث کی دا اغه حدیث دے فی اسناد دی راوین چه د دی پسنت کی داس راوی وی راوی موصوف دے سنگ راوی وی او د مخ کی صفات دی سنگ راوی وی چه دغه پسنت کی داس راوی وی فحش غلطهو فحش غلطهو چه اغا فحش الغلط رابی وی فحش الغلط فحش غلطهو یعنی داغ غلطیان فاحش وی خکار غلطیانی وی او دیر فاحش غلطیانی کئی فحش غلطهو چه داغ اغلاط اغا فاحش وی یعنی خکار وی پٹ پنا نہیں بلکہ خکار غلطیانی کئی پروایت کی یا کثورت غفلتون دو د فخش الغلط راوی داغ روایت تا منکر ہوئی تک شوا اوز یو نوم دے داغ په ضبط کی یعنی داغ حافظہ دورا کمزوری دا چې بلا غلطی آنی تی کی گی اخکارا نو دو راوی اغنم راوی فخش الغلط تے لیکن روایت تے منکر ہوئی لے کی گی نو اوز چه تا دا اسماء الرجال کتابونه غتا سو گوری انشاء الله تعالی من با ما سره چکم مثلا دا اسماء الرجال باز کتابونه دی نو پای پا کی بخیر په بازي اراویان وبانی منډه پریکټیکلی بیا عم کو پاخره کی دا کتاب چې منکل او وایو نو پاخره کی بیا دا راویان چکم احوال دی نو د ابن حجر چکم ابتدائی کتاب دی د مبتدی او د ابتدائی طالب علمانو د پارا نو هغه تاسو خیرزان لواملي او ما سره خو خیر د دغه پاکستانی نسخہ و نسخوا که بازار ته چرټلاړي او عبد الله تو کورا ک د دغه والی نسخہ بیروتۍ نسخہ ملاوي دنو زه کیدې شي بدغه کی هم وی په دې مکتبې بشرا په دې کی هم شاید چې تقریب التهذیب ملاويږي خو زبر الزبه خیرو ګورم چې کوم نسخہ بیروتۍ بارملکی اخدا نزده بیوالی تقریباً دا سی شاید چی پندر سو دو هزار دا سی قیمتی وی خبار الخبی نو دا تاثر لکه دا غد پار خبی گوال حدیث الَّذی فی اصنادی هی راوین دا آغا حدیث تے چه دده پسندت که دا سی راوی وی فحوش غلطهو چه بی بی او کثورت غفلطهو او یا دا غفلت لري زیاتی یعنی ډیر زیاد غفلت پر راضی ته روایت په بیانولو کې خبرتی ریږي خبرتی ریږي او اغا توجه او فکر اگر روایت تني او کثرت غفلت داغي شکار وي نو کيو راوي په باره کې بیا علما دا ووي چفلانه د کثیر الغفلت دي یا فلان کې راوي دا غ اغلا چي نو دا غ کار دي نو که داسې قسمه الفاظ تاسو ته یو راوي هغه باره کې ملاوي شي لازم نه ده چې ګینم په دې الفاظو باندې خبرال تاسو ته پته لږي مخکې به استلاحات زده کړي چې د کثیر الغفله راوي په باره کې علماو تور باندې کم الفاظ استعمالی فحش الغلط بار کی راوی بار کی علماء کم کم الفاظ استعمال ای داینه متاوس تخپل اندازو او یا ظهر فسقه دا فسق اغه ظاهر شي یعنی داغه فاسق والی اغه ظاهر شي نو تداسي راوی روایت تا منکر ویل کیږي تداسي راوی روایت تا منکر ویل کیږي مثلا یو سړی دی منز نه کوي فسق ظاهر دي اگر چې کذب دام هغه راوي ته هغه تم فاسق وي خبرال داغه ځان ليو حکم دي بل ته فسق نه مراد هغه د کذب او دغه صفاتو نه علاوه نور صفات دي دیوسڑی په عمل کې کمزوري دا نو چې دیوسڑی دا سه فسق ظاهر وي نو د دسي راوی روایت ته منکر وي لیکي دویم تاریف د منکر اغه دادې او زیاتره عام طلبانی علما د منکر عمده تاریف دا ذکر کړي خو زه به ما دا سره غولم بهم ذکر ک د دې لپاره چې را تاسو تبیاله لکه دا دغني په دې باندې شي هو ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه منکر منكر داغه حدیث ته وی لیکيږي چريلايت کړي وي دي لرا ضعيف راوي مخالفا مخالفا په داسې حال کې چې هغه مخالفت كون کوي لماذا اغه روایت رواه الثقه ذي روایت کړي وي اغلا اغه روایت لا الثقه يو مضبوط راوي او يو با اعتماد راوي مقصد ساده آسان او الفاظي منكر اغه روایت ته لیکيږي چې ثقه کوم راوي راویان چې کم روایت کوي نو دې د اغه روایت نه مخالف روایت کئ سقر اویان اغه چ په کمو الفاظ باندې او روایت ذکر کئ سند ذکر کئ یا متن ذکر کئ نو دے دے ضعیف دغی مقابله کئ او دے دغی نه خلافم کئ یعنی دو نقصان او خو ضعیف ده په خپل ضعیف ته کمزورې ده با اعتماد نه ده یعنی ادم اسق ده او دویم داله د دا سې قونه خلافم کوي نو د دې وجنه د روایت ته منکر هغه لیکيږي د دې روایت ته منکر وی لیکيږي او مقدمه د صحیح مسلم کې امام مسلم د منکر روایت سبا زی علامات ذکر کړې دي چې د منکر په جن غلو د بسنګ کی نو هغه دا وی چې وعلامه المنکری فی حدیث المحدثی د یوه محدث داغه په حدیث کی د منکر علامت بسئی مثلا یو سړی یو سند بیان نو داغه په حدیث کی د منکر علامت بسئی و اغداوي چې اظامه عرضت روايته للحديث على روايه غيره من اهل الحفظ والرضا د منکر علامت بدای چې كلا ا محدث روایت دا چې كلا پیش کړی شي ا پر روایت د پنورو د نور او راویان په روایت باندې د نور او راویان په روایت چت پیش کی او نور راویان هغه څنګه داغي هغه روایت هغه راویان د دنسه ق راویان تا هم دا, دا خبره د کمچما په دې تعریف کې وکړه خدا لکه د صحیح مسلم د مقدمه چونکه صحیح مسلم امام مسلم چ دین نو دا په پو دو سو ہجرے کی پیدا دے پو دو سو ہجرے او و پو دو سو اک سٹھ ہجرے کے وفات دے پو دو سو اک سٹھ ہجرے کے وفات دے امام بخاری پو چورانوے کی ایک سو پیدا دے دو سو او دے پو دو سو ہجرے کی پیدا دے پو دو سو اک سٹھ ہجرے کی دے وفات شویدے نچونکہ دیر اغا متقدمین علماو کې دې دی وجینا لکداغه په د صحیح مسلم په مقدمه کې ذکر کړي دي نو هغه دا ویل کدا اصطلاحات چې کوم دروستنی منغوايو دا لکډیر د په خوانه را روان دي مقصد د خبرې ده دي قوا علامه المنکری فی حدیث المحدثی د یو محدث په حدیث کې د منکر علامت بسی نو هغه دا ویل کله چې داغه روایت دا تا دا آغا راویانو پا روایت بانی پیش کی یعنی داغی سره مقابله که ته مخی تا کی دی چی آغا نور روایتونا آغا سق راویانو او چکم اهل الحفظ دي او چا تا آغا روایت دا دن دیر زیادیات دی نو پا آغی سر چکل تا پا موازنه کې مخی تا کی دی نو خالفت روایته روایتهم نو ددی محدث راوی د د د روايات د اهل الحفظ د اغه سقرویانو د غی روایت نه خلاف وی مام ما دلتا دا روایت کیمدا ویلی هو ما رواه الزعیفو مخالفا لما رواه الشقه نخالفت روایته روایتهم نو دد دا, دا, دا روایت چې د نو دا غی اغه روایت نه اغا خلاف وی دښوا نو دالکا د سې مسلم په مقدمه کې په نورو الفاظو سره دا ذکر دی او دا راوی په خپل لوازاته خود دا ضعیف وی حافظ ابن حجر په نخبت الفکر کې اومدی راوی ډیر تعریف لې پدی باندې زیات اعتماد کړی دی ددیبا مثال پیش کو نو مثال چه دینو هغه دادې کمچيام تور باندې محدثین په مثال کې پیش کړي ورنہ مثالونه بددي هغه ډیر وی کومچيام تور باندې په کتابونو کې ذکر کیږي نو هغه دادې ابن ابي حاتم مشهور مفسر محدث ابن ابي حاتم دا په سند سره ذکر کای د حبیب ابن حبیب الزياتنا حبیب ابن حبیب الزيات عن ابي اسحاق عن العزار ابن حريث عن ابن عباس <تصفح> دار روایت ته په دې سند سره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقر الضيف ذا ضعيف نه ده غوائف دي ملمتوي وقر الضيف دخل الجنه چا چې موږ جاری کړ زکات ور او ورک حج د بیت الله او اوجه او نیول د ملما مل مستیا او کړه دخلل جنه به بجنت داخل شي خاصه پدی کی چې دا کم راوی دی حبیب ابن حبیب الزيات دا راوی دا راوی اوس په دبانی جرح حدا لقد کی په دبانی د محدثینو کلام دی معمولی کلام دی لیکن کلامی پښتہ زکه دا دا روایت د ابو اسحاقنا د دا, دا روایت مرفوعا نقل کړي دي خو نور راویان چې کم د دې راوینه د ابو اسحاق نور شاگردان چې کم دي لکه حبيب ابن حبيب د دا دغيه او شاګرد دي د ابو اسحاقنا دا روايت مرفوعا نقل کړي دي یعنی د دې سنت کی عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نور راویان د ابو اسحاق نور شاگردان چې هغه د حبيب ابن حبيب څخه راویان دي سيقراویان دي نو هغه د راوی په مقابله کې سقه دي اغید ابو اسحاقنا دا روایت موقوفا نقل کوي اغیدسه نقل کوي مثلا د حبیب ابن حبیبه زیاد په زیبانی د ابو اسحاق چې نور کوم شاګردان دي اغه په اوله غوا اغه آسان نه د اصول حدیث په کتابونو کې دلته اوس مثلا په تيسير مصطلح الحديث کې مثال ورکړي دی نو باره لغه نور راویان نمونهغه چې بند کتابونه ګوري او به څو رساله مفصل کیتابونه ګورینوغه سندونه ورسراغه نوروم ذکر شوی دی تت زمنګ سره پدې حبیب کې کار دی نو د ابو اسحاق نور شاگردان چې غد دنه وحفظ کی اغازیات څخه دی نو اغه د ابو اسحاق نه دا روایت موقوفا نقل کړي مثلا حن ابي اسحاق عن العزار ابن حريث عن ابن عباس قال اغیدا د ابن عباس قول ذکر کړي دي چې قال من اقامه الصلاه وات الزکات وحج البيت وصام وقر الضيف دخل اوس ابن عباس چې دا خبره کړې د اغم د پیغمبر نه نه پیغمبر په بنیا دي کړی دا خو لیکن محدثین په سنت کې لکه دومره باریکيانو ته خیال کړی چې دا ابو اسحاق نور شاگردان دا روایت د ابن عباس نه د ابن عباس قول ذکر کړي نو تاسو وای چیرا ابن عباس څنګه د جنت تا دا داخل ابن عباس هم دا خبر صحابو چې کمی کردی دي خو لیکن راویانو چی دا صحابی نا سنگا دي دلی دی راویان خو اما کسی روایت کئی نو دا دی وجه نا نور راویان دا ابو اسحاق چې نور کوم شاکردان دي نو آغی دا قول د ابن عباس ذکر کردی دی او حبیب ابن حبیب الزیاد لکا دی دا اغا نور راویانو تا او په دې سوال کې نه رسیږي نو د دې وجنا د دا, دا روایت داغي مقابله کی دا منکر ده منکر ده ځکه چې د روایت مرفوع نقل کئي او غي موقوف نقل کئي اوس په دې زمانه بل استلام یاد اوساته چې داغ نور راویان او کم روایت ده نو دلته وتاوس بل استلام زده دا کئي داغ نور راویان او روایت هغه معروف شو د ابو اصحاق د نور و شاگردان و روایت کم اغا موقوف نقل کهی نو هغه دا دی مقابله کې معروف شو او دا روایت دا منکر شو نو د دا د وجناه منگ چه کلا د معروف تعریف کو نور ورپسی دا معروف تعریف اغا بسی دا زعیف پا زیوانی سقو لگوی لکه دا دا سرز شیر کوما دا با دا معروف تعریف شي ما رواه الثقه مخالفا لما رواه الضعيف معروف اغه روایت توي چې اغه ثقه راوي روایت کوي داغي په داسې حال کې چې اغه مخالفت کوونکې وي د ضعيف راوي مخالفت کوونکې وي لمد اغه روایت چې اغه ضعيف راوي روایت کړی نو ده د سقا راوي دی روایت تا معروف ہوئی او کمچه دا دا مقابلہ کیا غزعیف راوی روایت کې غیط منکر ہوئی نو تاسو با مثال کی امدہ روایت پیش کولے شئی کمچه دا منگا ذکر کا دا ابو اسحاق آ نو مثلا لکدری دا تیسیر و مصطلح الحدیث کی امدہ مثال ذکر کردے دے ابا یې کی دا مصنف دا دای دا د دا معروف په دا کې دا تفصیل ویل دی وی اما مثالو فهو المثال الثانی لګکم چیغه برا مثالی ویل دی نو امغه مثالی دی الذي مر في نوع المنکری کمچی په منکر کې تیر شه من قام الصلاه وات الزکاته وحج البيت وصام وقر الضيفه دخل الجنه اده دا وی لکن من طریق سقات الذين رووه مرفوعا عن ابن عباس طریق د سقات چې دین نو هغه څه دي یعنی د سقر بیان او سند څخه طریق سند ته وی د ثقرا بیان او سند څخه دي هغه ثقرا بیان چې غیر روایت کړي دي لاره موقوفن د ابن عباس نه نه بلکې دا عن ابن عباس ته دیک شو موقوفن د ابن عباس نه روایت کړي دي یعنی انه من کلام ابن عباس دا من اقامه صلاه دا د ابن عباس کلام دي وليس من کلام النبي صلى الله عليه وسلم او دا کلام د نبي عليه السلام نه دي ک نبي عليه السلام كلام نه نبي مرفوع بے و هو عقص روایت حبیب او دا د حبیب دا روایت نه برعکس دي کم حبیب الذی دا اغا حبیب دے رواه مرفوعا کی روایت کړه دے د دلرا مرفوعن د دی وجنا ابن ابي حاتم کله چا غا د حبیب مرفوع روایت غ راوړي د کلامخ چې موږ ذکر ک غا اور پسې وی چې هو منکرن اوس ابن ابي حاتم محدث ته اغه چې کله د دغه دا, دا روایت راوړي د حبیب ابن حبیب الزیاد د دا, دا روایت چې کله ذکر کینو فورا نو پسې حکم لګی چې دا منکر ده زکا لان غیره من الثقات زګه دنه غیر چې کم سي قراويان دین او غي داد د ابو اسحاق نا موقوفا نقل کئ د ابو اسحاق چې کم نور شاګردان دی او هو المعروف او دیتا معروف لکېږي ٹھیک شو نو منکر دا استلا دا لګ فهم هم کې شاید چې خبربار خیررم خو کووش شوکه کو چې پاسان او الفازو کې در ته ویم سله د پ تاسو پوی کې نو